När de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bad dem på deras bäddar dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.